не ніхто ніколи не питав, а я все одно завжди казала «ні» будь-яким порухам магми із глибини свого серця. Але життя коротке, його фінішна пряма завжди маячить перед нами, навіть коли тобі здається, що ти лише народжуєшся на світ Божий. І може бути так, що ніхто не те, що вдруге, а навіть уперше не попросить тебе про ласку і навіть не забагне скупого твого тепла. Так що і казати «ні» не доведеться а, може, саме через те, що життя коротке, ніколи не слід собі казати ні. Лежу ж, бо тепер, як загнана у кут крілиця, і кліпаю у холодну стелю, намагаючись заглушити чи то гнів, чи безсилля. І жодна душа у світі не здогадається вкрити мої захололі ноги пледом, не те, що долоною. Колись, дивляючись у незмінно стерильні стелі колишніх наших з Василем двох чи трьох квартир, які нам випало поміняти спочатку після народження сина, а згодом дочки, я із ностальгією згадувала стелю у хаті Василевих батьків весільної ночі. Наша ніч з Василем таки була весільною і першою. Добрі три сотні гостей і ще п'яно гули на подвір'ї, у саморобному брезентовому наметі – коли Василь, відвівши мене в бік, незвично боляче стиснув лікоть, і мені якось ураз усе все похололо всередині. «Ходімо!» – дещо хриплим, наче надтріснутим голосом, – сказав він, і я слухняно пішла у слід. У кімнаті, заздалегідь відведеній нам свикрухою, на ліжкові застеленому вишитим простирадлом моєї мами – у заляпаних болотом черевиках спав котріс із багатьох невідомих нам весільних гостей. На підлозі у блювотинні валялася моя нічна сорочка з незірваною магазинною етакеткою. Мій одяг на завтрашній завершальний весільний день був розкиданий по стільцях, а новий мережевий бюзгальтер спадав чомусь аж із люстри. мить мені здалося, що я стою гола посеред блювотиння і чужого хрупіння, і такою бачить мене зараз увесь світ». Я заплакала. Василь чомусь мовчки сердито подивився на мене і пішов шукати маму. Тоді я вперше відчула глуху неприязнь до своєї свикрухи. Хоча якщо подумати, в чому її було тоді звинувачувати? В селах ніхто ніколи не замикає кімнатних дверей, навіть весільних. На швидку руч нам заново постелили у сусідній кімнаті, захаращеній ящиками з горілкою, підносами з печивом і тортами, та скинутими на підлогу фіранками і шторами. Я все, що стояла посеред терпкого ванільного запаху і різнокольорових кучерів домашніх тортів. І над усе хотіла опинитися на безлюдті чи в темному лісі, де не було б гучного вистукування бубна, п'яних голосів і прискореного биття серця. Хотіла, щоб і ця тягуча ніч і напівхмільний, напівдратівливий стан швидше закінчилися. І почався ранок. До ранку було далеко. Кухарка Василина ще кілька разів без стуку заходила за солодким. Згодом тітка Мирослава навіщись прийшла складати подарунки. Василів дядько Андрій весільний постачальник горілки, подовго залинчав пляшками, чи то сортуючи їх, чи випробовуючи наше терпіння. Так і не дочекавшись, поки втихомиряться домашній допомагальники, втомлені й знервовані, ми з Василем непомітно заснули на одному ліжкові, але під двома покривалами. З тої ночі у мене й виробилася багаторічна звичка не пускати Василя під своє покривало. А якщо й пускати то ненадовго. Коли надранок я розплющила очі, Василь ще спав, повернутий обличчям до мене, і складеними обома долонями під правою щокою. Його продовгувати сонне обличчя виглядало зовсім дитинячим, а маленька кругла родимка над лівою бровою нагадувала акурат смородинову ягідку. З дячності за ніч – не зіпсуту боязню перед незамкненими дверима і непроханими свідками, я хотіла доторкнутися рукою до тої ягідки. Але Василь спав так міцно і так красиво, ледь ворушучи у сні губами, що затамувавши дихання, спочатку я довго дивилася на нього, і ще трохи чужого, але уже рідного, а потім перевела погляд на стелю. Господи милостивий, який гарний ранок ти дав мені після не зовсім звичної весільної ночі. На якусь мить мені здалося, що нас двох перенесли у рай і лишили там серед суцільної радости. Розмальовані яскравими густими фарбами стелі, бояли усі пори року. Квітнув сади, осипалися яблука, здіймалося білою сніговою курявою поле і шуміла розкішна стигла трава у центрі стелі. Круг сонця і скипки молоденького місяця. Майже над самісінькими сонними нашими головами співали райські птиці. А на стінах, в голубих озерах, плавали білі лебеді і погойдувалися пави. За дерев визирали олені. І все те було таким веселим і радісним, що хотілося доторкнутися до них усіх як до живих і плакати від незрозумілого жалю і щемо. Справа у верхньому кутку стіни на хмарі співав соловей чи якась інша пташина. Із горла у неї вилітали чудернацькі квіти. На лівій стіні періщив дощ, а під ним гелготіли гуси поміж розсипаних зірниць нічного неба. Не ворушачись, я переводила погляди з саду на батоги зливи. Тоді ковзала по співучих пташках і плаваючих лебедях. І чому шукала очима того, хто вигадав це дійство на стінах святошної сільської кімнати, призначеної для більш прикладних речей, аніж малярство. І незчулася, що мій вчорашній наречений, а сьогодні чоловік мовчки спостерігає за мною уже не сонним поглядом. Це тато розмалював колись кімнату на день народження нашої мами. Просто повідомив Василь, наче ми уже вічність прокидалися з ним в одному ліжкові. Мама спершу дуже розсердилася, бо їй здавалося, що такими малюнками тато ганьбиться перед сусідами. Навіть довший час тримала кімнату замкненою на ключ, аж поки до нас не попросилися на ніч туристи з Києва.